أحمد هو المسل على رسوله الكريم وبعث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفاً فالزاجرات الزجرة فالتاليات ذكراً ورب السماوات والارض ومن وهما ورب المسارين نیر سترنی دا څوکه شوافات خير ملکی او پښتانه عام نارغزه یې شپفن مسلمان دي خو صورت کې دا دویم باق دې ذرو قران کریم نه او فتیکه دری صورتونه دی شفاعت شفاعت او زمر لاکه څنګه باید اول <سؤال> کې چې دری صورتونه صبا فاطری یاسین صبا کې مصالوا شفاعت قریظ او فاطم کې اقلی درایل او یاسین خلاص او لقد لذو دل دم مسئلہ او عیض المصطفیل بیانی ملائک عجز دی جنات عجز دی ہو دارے لی انبیاء عجز دی مسئلہ ثابتی و او سواد کے انبیاء یا مسلام بانی دلارا غللہ دلار. عجز خودی دی مبتدین بالمسائب دی نو زمرې خلاصسه کړي دا ما خولوم இல்லلهقرونه இல்ல الله چې دا دا یمسه ده ز را پیداز پر راي پرم او کاه چې نهده شفا دفااه شو سا قند د ریم د تلي دلي نو دلته زیات او متظبين دي اللہ آتا آدائی در اختیار و قاہر غلقا نشتہ لگا سنگا چی گمان کوئے بلکہ دوئی مقرمین دی بزالک اللہ انقیاط دوئی انقیاط کو وجب آدے دوئی عزت مندلہ دے نصورت کے عیض المستخین دے تنخذ تصارف دے پارا بلکہ مبتلین بالمسائب بی لکر نشتہ صورت کی بموئی دی او دا اوړې کوي په دی اواتې صافند فیل د ملق خو پهد باندې ګوا کوي چې ممسالله د کوولیت د الله دا دررسته او صحیح ده سکونه تړلی دي دا الله دیاز د پااره نو راتونون کی ملای کې پرتونو سه مجرین لا نو پس لتون ک ملای کې ل د الله لله دراذ <تناز> راضي خدا هيو ملائکه او جبريل امين جامعي واجب ويره نو باجي وي خدا ده تعظيم ده پاره ويره او باجي وي ده څخه تشار ته ريال کې ديره ملائکه قوت خار وروانه وي د غزاه صورت پر تمام نه یو نام مطابق حديث کې راضي چارياګر ملائکه داستعمال کړي او بیا زهره ملائکه معارین قوم دی کی ساتو شې په پتا دی چې ذکران کی او زتري شی د پاره کوي کوي ان الہکم لو واحد شتا سو معبود شتا سو کارساز شتا سو مشکل کشا مالک زنا په او ز نقصان دا چکم دی یو او سورۃ کې اخر کې غا مخاسمت آل نارو بیانی حیات تقریباً دو دشتی ہے او سوچی دے کوشلو لذیر ظلمو وما تانو یا بدون لحسوم دے دو اکتم دے راجہ ما کئی آغا تسان چه ظلمی کرے شرکی کرے دے عادی جو جو سره خپل دي شریبو په دې اخیزه کې هغه مسرور دی او مکان یو جن من جن ظاهر نو دیسه څه چالو کیسه جوه الهی صراط الجید و خې ګیتا لار تر طرف د د جهانو سم کیسې لار طرف د لارې د جهانو زید روان کوي په طرف د لارې جهان چې روانې کاوهېږي شي د حقو او حقوق موږ ته ورو حقو ته او کا اوجره وي ان هه مسولون زید ته اوس کړي دي رد شفات قاری مالکنا تناشور سې دي تاسو نه رسیدو بلې تاسو دنیا کې به مو هېد راغل را را تا به خلاف کو ونب سره یوځر په دې کې او شور بون جوړ کا بل هم اليوم مستسلم وافضل فاض و ما فاض یتصالحون یا بل نوا تقوش <تصح> کیں تابذات مشرانون قالوا انکم کنتم ساتون علی جیم آسو دنیا کې وایي چې راتلې به مونږه ځخې طرف نه یمین پکونو مانو راځي چې له خيار په لار وراځي تاسو به غل چې داوود سپې خيارات دې څو کاري دا بابا شکرانا چور کې مال کې زیاتواله راوړي بچي ساتي د غمونو له له خيار په طریقه واغلي براله ارزو ماشي کیا ته بذات ته خیر او ثواب کار وایې نسبت به متقاو صاحب قلنا یا ربنا ما کنا مشریکین مو غیر تعظیم کو او یا یمن زور او طاقت ته وایې داسې لن کوزل به به ذسرہ سوراس کو پشوار به وایې شات وجی کوم دې شیخانو مفکبروان او الله او الله او الله چې به وی ززور په طریقه وراي څنګه سره دا یې زور ل او مون خلقو بیان کړی دی مونږم لیدلی یو وخت کې ریسور بازار حضرت چې بیمار شو زور څنګه راځه په ښه نه او دا قاضي شب محمد شیرنخان خبره قوله اوغا نیحان تیاد پلک مواحده ده اندستان علمه اوغا نیحان تیاد مولی شب دس هر پسوگونو بانگی ده جنوبی خلق و مولیدان او زیم برا بر کرتیری که اواغا و چگه بختلی راجی اشم خان نوزای پری وقتاو اوالتا پروتو خلاعی آغای مو گرزیدو پا دی جاکیو سگونو تسانو صدر آزم سی برای او دادا سو اشیاد صدر آزمو سی انگلیزانو پر دنیا کی یونی محکومت دی یون سمنگ دی مو توریو زورم دیرا سرا او دو اقلم دیرا او نیم در افغانستان دیچه اقل و سرسته و زور و سرمسته دی نوچی رای غیر قایچه او یا اللہ اکوبا شامر دی ویلد آفروت و چارتویت صدر آزم سبرای غیر خاکمه دی آگر آگر آگر بیت بیت لاروانو صدر آزم او دولادو کٹنا لانجنا داسلسل اگو بنیمه این partانی به دیئلی مش eigentlich تشانیان که immunیکی رو بکنیتی که پر ذکیزی ، آب این رو داست никакی قرآن کنھیج که رو خوش بھدا. خوش نگیت کaciones که رو برای تصمیبن. تاamasی Agroch هستین قبلیиной باشیان بود زیر مhteان بشه باید اندگیم چم والا آمین خواست من ب OUR jurست ب seleبس و ج2021 جدا و یمین چې کوم دې ززور په طریقه ورااله او یمین قسم کوم وی قسم باندې او په جزله ته خبره وکم هزار دله مولا دا کار او بیا ته کار رسو پر आवाज او شعر وکړه شعر قران څخه برو یمین څی ترته وایي څی ترته تا سو براد همراهم چبوہ تا توننا علی یمین شطرنا و برنا و احمص تا ذاکر و قال ولم تكون مؤمن فقلن کیمانو ذمون ستعاص و زور نو و وصف بذلك اغویناكم اننا كنا غامین من سرکاش پہ منگو فقلنا سر پسند قائلنهم یومئذین فی لغات مختلفه اللہ و ایداء کرده کوم مجرم سرع واری جرم ایداء انہم کانو ایداء قیل لهم صرف اچی دنیا کی ارتویلیشو لا الہ الا اللہ بلی لا عالم کنشتا جاید اللہ نا استقبیم دیو مخوارا و تاکابر بے به غرور بے اوکو نفت بے اوکو اول بود ازان غرص کارشو بے لے کو او دا بے ویل چیرہ پر فلا طریقہ لطلیل ویقولون آئننا لطائر قوالیاتنا لشاعر مجنون چوڑ پہمولداؤ الزام پہمولداؤ دا دیتا دارم ادھا نیکانو فرقو بیانو خیل او بزید ہے کی جزی وائندہ ان قاسراتو حضرت شورای اجتماعاتی زئی سره با آوا خېږي وی چې نظر به کوتایی کو فلمړونو باندې پاشرات تر نظر به پنځي کو مړونو باندې تر چاته وېږي یا پاشرات تر اسمه فاعل په معنا دې اسمه موفول دې مقصورات تر زیوکل تمه نظر دی په زی بار په نظر ولر مړونو کوی پر پره پره دوری مخسورات و در داب زمرا فیصله وی او تولبای چې رضی انا نظر نکې وی وان هم مخسورات و در آیا اوګد و وان وی نو هغه په دې نظر د پاسې نښته تبوری کټ نظر والا به قاصراتو تر اوځه سر لازم دام دې خیانات کې وي چې نظرې خپل ته یو نظر پنځي پمړو نو یوځو مړو نظر په دې باندې پنځي یو ځا په تا نظرې کوئی ځهیاځو وجه نه لان دي بګوي بل او ځبانه وي او واټس ورګي وي لا او حاجت کارنه هن نو به زند مكنته به سپینر و وزیر کیښوی دلته سپینر سپت کيو رحمان کی وو تسری وئی لقا لولو مرجان نو دنیا کې زخل کو زچارش کې لهځه خوځو زچار سره زوار قران وایلی لئی پر من څه را معقل کې اڑن یا کیا به و مان برګه ماتی سر اشتیا وي چېقیمت را ي ظام ناوه خو ن را به و ظام م نه لمدي نومون به راګ شو اواب را سره و شيجهظ به را کو شي درې ماې ما اوته وي تااس خبر که نه نود به مد شي خبر به شي لایوار به او بودي به منزه جااننمدي نو دے بورتوویت اللہ ہنکی تلتو لگین خاید صنب و خدای چطایلی باوزادی محلاب دولن خایدی مردار اعقدہ باہدی و زیمت درب زماغو خما شویو نو زبم تا سر حضر پیشویو دی جانون بی او دا فکر آزو نوزا خاید آزو دی خلقو دفار نو عجز الانبیاء شروع کوي حيات غالبا صارور اوي يا بينجاه بينجاه ولقد نادانا نوح فلنمر نجيكم منك فرياض قال نوح عليه السلام من سخ جواب يقول له ونجا انه اهله من الكرب العظيم نوح عليه السلام اسماعيل عليه السلام موسى عليه إلجاء <سؤال> صلى الله عليه وسلم نوت صلى الله عليه وسلم جنس صلى الله عليه وسلم لذي أجزيب عليك ولقد نعدانا نور فلنعم المجيبون ونجيناه وحاوله من الكرب العظيم دعوالو المصيبات وضطاو لعدم قاتل وقضبان بچاو زماد خانه إنه كذلك نزل موشنين إنه من عباد للمؤمنين عرب و ان نسي اكي ل ابراهيم جو موافق اس جو ربو بقلب سليم سالمو تقول لا لو ظا فتنا نسانينا لا ق او نور دي غاډنا غلط سی پزنی چې چالت راځي اسقالہ ابیہی وقومی حمزه تاسو جون لار قوم ته وې چې ژوندګي کو ها اسبن الی حسن ذون الله تريدون ها تريدون الی حسن ذون الله حالا سبيل لېک ته تاسو په دروغ باندې زمزداران سوا ذا الله عبادت کوي اذری ذون حالتن ذون الہ تا بدون حادث قومه قصبا و دروغ باندې دید تا شایله هو عفاری د ذفرات باندې سمره صافه خبره کړی ده فما زونکو میرد الہل سو خیال هم د قرب مخلوقات نو ای چې زال نویل په نظرم نظر تم سن جون دو قتل, دو قتل کے، او قتل پشتورو کي او چې کله استوري پر او قتل او او یو قتل نو ویل چې لاو عبد الله پیری بل جايږي نو فقال اني سخيم زردمدند استاصو پدي شر باندي چې مخلوق تاسو سوزه خايرت سره هزار کوئی او حاله چې هغه به زوال لري او قادکیږي په کلام یې یا کنا دره نظر ته ان نجوم نجوم قطعات الکلام ته وي نجوم کلام قطعات وو او چې وې کا ته خبره د عاشق ګنداوی چې کا سات دوزانه حسې وو دې کې نیکواري او پسوالی وو د زشه خبرې وی اغا خبره ده بجر آتیین نیسا قیم زی بیماری یا تا هم قد نجومو که یا تا مخیم چوه چه دی کنساز کنک اناس که لاؤه کل آتیین نفتولو عنه مدلیین وی نمانه لخبره شای کرده ده فرا اله الى آلها که هم چا دقیو کرده دی آلهاوتا راغا زماننده جرائع اصرا الى حال حکم او اغا اسرات و وی چکا غی کی یو چلوی یو حکمت بکیوی ظاهر کی یو شیخ ویو حقیقت کی بدلی فراغا اغا روغان اغا دو گیدری لا تروغون روغان سعالی آس چلول مک په شان د چل ول د درې چې هغه سپله کوډیر ور سپ په خلاص شي دکار نو چې دا لو در چې منکه هغه دومره ډېر تې شوي د تېای لرې من را شوشي بیا را خللا شي بیا را خللا شي د پسرسې چې بیا لوه شي یو ځای کې او هغه کې ب در لا لاته روغونه را اوه شاع قامت مع کوون نو فراه په چل باندې راتل روپ چا وهې حته او کاقاله علا کا کوون ولې ی فر نه کو تا بخند لامالله تندر و خد و قلعیو چې سیدی تاثولی چی خبر رشای کولی مفراغ آلی هم گربن بیلی امید چا بسی اوکرا بزوی بازی فچالاته سرد و خلو فزور و فتاقت سرد دیه فتاقت و سره سرد فدی بازی چا بسی اوکرا چکارا دی توٹا توٹا پراسو یو اخرالو که اقبلوی لیه ایجی قام خاموک شدت او یعصفون داځي چابکی کوله او بعد وی یعصفون هغه تا دویل سپاغه کې دا سی او خیاستوب ونی رواني فضا سی اندازاو نخرو سره چې پاغه کې ځان ګړډړ صحیح وکیا صحیح موږ فستانا هغه ته او وا خپل له را کول راو رامو سوه تاسو سره په پوه تاسو سره واه سړي بابا کورزو غنډوی را رواني داسې وته وای په لې کا گئی شي او فاتک څو غنډي شي او دا سه څنګه قدمونه اخلو په چاڅي په څمکه لکه د غنډو عراقای اوزان څه شړاخ تارې د سپينه وته حق کروه هده هده موتبر ماده دید آغا شانده دوشه خالات آبو دونماتا هدون اعفرین بز آغا شاستي او آغا چو بے والا حدیث تعلی کررم اللہ وجهوری چې کلا ابو الحیات جاست دیدی دیگا بگورنر ای بانگی نا آلی کررم اللہ وجهور خبردار دیدی دیگم با آغا از اماما با سیون یسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں پر کم خبر پر امبر علیہ السلام نگلہ ہو آغا اگوگوز حدیث کی اپنی اپنی اپنی اپنی دعو اللہ تضاعت امثالاً اللہ کامستہو ولا قبراً مصرفاً اللہ ساوائی کرو یو گوٹو شکل بنپ ریدی قرآن دیکی اور لڑ قبر داندازی نکل تا نعبا برابار کی طولہ گئی إلا سوایت اوہی محدثین د سوایت او معنا دار ته کې زمکه سبب اوار کی متناسبه برابر کی چې مسلمان پاتې شي او زمکه ذلیل شي تاسو مازه خو له معنا دایا داسې تخرید دا سنت انبیای له سلام دې قالوا تبذلون ما تنفقون والله خلقكم وما تعملون قال ابن الول لو بنيان مناره و رجوڑہ کی خلق ہوئی ہے عجز و امبار مسالم فالقو في الجاهل واشذل ال فقر مو اور کیدی فاراد به قیدر خزانہ ومل اسweni او زبدچہ را بچ واکه شو غاص په کو زهي او قال اني زاهب الارت بي ساي فين کي هم رښتا زر چه مالبا مات او لارو شي جدي جنا روان شو شام پر او تا جي خاصو مسرن ما نه لوي ما نه واس ربي هجلي من صاجير مبشر نو هو غلامنا العزيز زیر مر قدرت اپر آغالب بردبار سرام دا غلام جنگر علماء ویجیل ایسمایل علیہ السلام زکر دا اول اولادو د ابراهیم علیہ السلام او دا مصر دا ساق علیہ السلام لکتفاق دا علماء دا کتاب او مسلمانات بلکې التورات کی منسوسی را غلیری چی اسمائیل علیہ السلام چې پیدا که دا ابراهیم علیہ السلام نام دید شکا گاتی آتا دو ابراهیم علیہ السلام او چی ساق علیہ السلام پیدا که دا ندد او مر نحن لبی کارا نو شکا گاتی آتا چی دا نحن لبی نوزی جارس راجی کارا کسو ما وختې اټګم دا خبره کړی وا چې موضخ چې سامي روانانه کړی چې پار ل کار د چې دا بیا روان کړی دغهته را اصل کې دی نوعلمدي شو دا یا د تقریبا ل خواو بیا چې دې زی لاړ سا کلی سلام دزی ل کو فَلَمَّا ب غم هو ساقالي یا المناي ز به او ق پز ما سرهقاله یا د فرماتمر د بدوني انشاءلله م فلمما اصلما چې غړ کې خو ده وطلهل ج ووا چا اوپ م او هغه ور ته وي پلاره تر راګوري د نه چې س سواله دا الله پر حکم ک را شي نه ان یا ابرا ق دفتر رویا ان نه کهذا د پر نوسی وفضای نه خو بنا دا ق ده چې با د فيد نه اپ او بیا نو مسکول د بیا بعضې عذااب قلاو تذلیف داپ مسئول د را اجازه معقبه د بینه اغا محفوظ یو بچو فذینا او قربانن کو د جنح ها علاللوه هر کال کی یو ټول مسلمانان زیاتره مال دا هی کای لا یولویا قربانی د وفذینا او بیزل لازم وترضنا علیک لاحی سلام علی ابراهیم مِّنَ و ابصرناه بساقه نبيہ میرے سوال ہی وا مذر یت امام موسی ونزار ملل نفس یوبین ذالک کہ و هارون علیہ السلام ورقدنا علی موسی و هارون و نجدناهم وقومهم من القرب الذین و اعتنا عمر کتاب المستبین واضحہ اهدنا الصراط المستقيم سما قرلو وازيتا ني غذر مزبوطه قرلو اوفس موكرو اوغو تا لا وني ميلاد اذي بان زماد فانا بچاو سلام عله المساو <تصفيق> دين زم وان الا رسل ساجید اسره وګړو د سترو زوړ چې واقعي بار بيته او پرېزه غره ساجید هغه څوب دې حاصل ال خالقین الله رفقون علینا مالا اصحاب پارون کې وربا باکم لوج وکذبو حیدز دیجا سلام هغه یوه بار او یوه ورځ او فینا انرم عباد الله المخلصین سلام على اليسين إننا كذلك شفاقم وإن لوتا من المرسلين إذ نجيناه آهله أسول تكذب ترعبنا او قاعش في جزاء أو آبي لارقم شديد منجر أخذ الفاتحة في, في دن ثم دمر للآخرين وإنكم لتمرون على المصبحين وابالله هذا مكي تاسو تېېئ په دوي با وخت د سبا کې د نه چې روان شي دګال معظمې شپ را شي بیا شپچ او شروع شروعې نو وخت د سبا کې د فاملووسته زیبانې د مکې خلک کېېي وبل او چې کله د شام نه را ځي د شپه بیا ته رارس د شپ ر پشک سبان کوې او په شپ کې په و د سبا کې او په شپې د غ مشااپ را و و یو س منل موررسلي پ ه من الفک ماشون چې تل او غډې کېشته ته میان و دا بدق لظ ال یر زومره لوی کوفر گو دنیا کې چرتې کې یو شړې وې ز د الله نه ایزا بقا کرے چې هارابا سوا منل قص بیاړې لو قوم نا لا او دارې هیبت موکو چې داخل پاس مغاظبا نریږي دا الله په دین باندې غصو کړ لاړ هغه کی پښته یې کشی را کشی دویگی نو در زکوزی کم ضرورت در آگره باید. خلقو پیچانده چی دا غر سڑه بید. یا خسن واسوید. فسا همه. خسن فتره و فکان من المدحجید. کشی کشی کلتا کمه خلوط آده کشی دو خبره ما در فکر واسه. داس دام بروگ دا چی دا کولا سننه وینی علانگی گزار کن. زام د پیغمبر توحینوږي زيتیدا نو هغه غل فس خو شي کومد حسنه هڅه کوي نو هڅه کوي چې واځ او فزر وخت نو چې د اراده او که ټوپ او کومه ورته کېشته یې شات لاړه نو چې تو نرشه دا تیار مېور تعالی او درول نو هان کلۍ وازه خړا وې فلت حم لقمه کذل رمئی و اور دې زراطي وو مو ديا فالولا انو قانه منل مصبيين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا دې سږي بدن يرایو بوسو زکه عمر پيامبر بدن مزایقيني خاورې کوي الله پاک نو تر قیامت پورو د زبخهټه کې سلامته ونه بدل نو او ګزارا په خالي ميدان او او ورثیم بیمار ظاهر کې وموم او ونه مې فراز ورغنا کړه د توجو اومبد نه لري شجرته مې یفیل او باوی وي چې دابه بیمار وې وموم فراز ورغنا کړه ونه دې یفیل لاې قانو غدی ذمرض او دبا د بعد نه وساتو چې گزارې ولو وې ها او دا غل شي اوس ما ودی چې دا ډاکټرانو دا خصوصيات معلوموي چې دا که دوه باندې خلوی دي نور باندې مه لږیسته دا هغه تواله نه کولی نو ډاکټرانو سوي چې دا ټول په اړه په کیسه جرآسي وشتاي دا غه د کادو په اړه د کادو په اړه چې جرآسي نو اللہ کی ظاہرہ شریفو وارثنا او الہ میہ تعالی ف الاول یجیدو یجیدون فی دفاع دولت سرا یا قظام المخاطب قامنو فمتنا ومیراہی او ایذ الملائکہ بعلیمس فاستقبهم ربک البنات ولہم البنون لازم رائے کو بیان کئ آخرت یہاں اور جنازہ مصرے اتے ہیں وجعلوا بينه و بين جنات النساوا ولقد مثلت ان انه مغجورون کوئی نہیں کہ مقم جہنم کے حاضر پیش ہو ہر کل اجیز الانبیاء والملائکہ والجن ا سو نو مسئلہ توحید کی تفریق ہے سبحان الله یعما رسيكون او ان علماء مجرور نہ جای استثنا الا عباد الله المخلصين اکل لوگ اشکال لے گئے دیر پہ او او و انکم من و اتی بازت کو ما ان ذم علی فاصلین نئے تاک اوپر خلاف دا اللہ پالے اور فتنہ کی اجون یا عذاب برکون چې خلق و یا مطلیلین کم را کون تی خلق و لرا ما انتم علیه بفاتنین نیا اتعاصو و خلاف دا اللہ بانی بمعذبین عذاب برکون تی خلق و من احدن إلا من وسار الجاهل مگر هغه چاغنن وڅون کې جانم ز پيرم دا الله کې اويام زلن گمراه قوم کي پر کو زداري کو نور شعر باندې واه ختنه کې چون کې نه استه تاس إلا من وسار الجاهل مگر هغه چاغنن لو لا انكم وما تصددون تاسو او غتصو چه عبادت استاس واجه ما تع بونا من الله ما انتم اراخلاف الله بالمذل من احد ازارگی فشل سرا کو فنزریاد موجبین پر دنیا استای ما نادا پتاخ سرتا سے مشرکانو او هغه چې تاسو عبادت کوئ نه تاسو په خلاف ده الله او عذاب ورته کیږي او تاسو دې لا عذاب ورته نشي کیږي الا مونږ صالح ځای چې کوم جهنم ته ننوسونږي دال الله پیرم کې او عذاب رشي او هغه با ګمرا شو په فتنه کې باخته شي بیا ملائکې وو ما من نا الا لو مقام ما رن نشتم کې موږ ذله نوکری معلومه را وینا لنا الصفو فاون ذا ملائک او اغل د سیر كانوا ليقولون لو اننا اندنا ذکر من الاولين دا داس وای کوم سر او قران کتابه د لَكُنَّ عِبَادَ اللَّهِ لا فَكَفَرُوا بِهِ کوفر روبي بي ش کار بلي تال کوفرړم بس او په والله خ ش خ کلي م دنابال المشرین إن والله هم منصورون وعورد دینا یا وقت پوری وعف شرون گور دیتا انجام دے گور فسوف یو شیرون دیموکل انجام گوری افرد آزادن استاجیلون فیدان زرد ساحتهن دی انگرل چراشی میدان لغولی دا آزاد فسا صباح الملجرین بدی صباح بیرول شو تاکراد تسلید پارل یا وطواند سبحان تھا تعین وحد سر فشف و شروع خلاصہ ما سبقا من عجز المصطفین سبحان ربك رب العزت عما یسفون و سلام علی المرسلين بچاو پر رسولان سلامتیہ زما دخوان پر گور شو باندا جنی چیز کار ساز دی ولند خبرہ لو الحمدللہ رب العالمین ظاهره دو ولویات صفاتونه له کمال دو ولویات خاص الله جل جلاله سبحان رب کے خالق پاکی دا رب دے خالق منزه دے خالق ظاہر ہے او ظاہر نقصان نو جو حوش او دے انسان نہ ہے اساس مهر نقصان نہ لری دل نہ لری انبیاء چیز دی ملائکہ چیز دی جنات چیز دی او د سر عزت دے دی عزت خاون دے او منظار دا غیر چی دا مشرکان و بکول دا دی چی خالق راجق مالک تیغ و دا دی نازیولی دی سبحان رب قضید نازیولو نباکی نو نا دا تکی چاتر نازیولی وی و سلامون علی المرسلی بچا و ماو لوار کڑی ری دی سر نشتر ایت سمراس که لنده خبر دادا جید کمال خاونگم اللہ دی سنگا جید ایب نمونظار دا جید کمال خاونگم دی یا غرب د مخلوقات سواد مقید اه